А хто казав, що болю боїться, як дрябнуло тебе по руці, як плакав, а там пальці у дверях щемлять, на плиту гарячу садять, а хто не розказує, на своїх не доносить. Господи, дядьку, ви теж мене вб'єте. кожен хоче жити, відпустіть, дядьку, святими присягаюсь дітьми. Дідочку, він поповз до Якова, простягаючи руки, і вже схопив за ногу. Як і натисну на курок раз і вдруге. Крик, схлип і тиша. Що ж я наробив? Подумав, відвернувся, занудило, затрясло. Це на війні, кого вбив, не знав. А тут, тут, Господи, зі свого села, чоловіка Ганді. Він тоді йшов із лісу, а за ним йшов трохи. Знав, що не нас дожине, і боявся оглянутися. Ні, я тоді так не думав. Небудь витяг далі тіло, хтось певний тим і помітить. От як було. Сусід Петро Варчин і натрапив. Олька прибігла вранці. Каже, серце підказало, що з батьком щось вночі сталося. Наробила рейваху, як узнала, що вирухнутись не може. Побігла, побігла, докторку привела. Тико, не вмирайте, таточку, благала. Докторка з печальними очима Вікторія Семенівна. «Вікочка, Вікочка Семенівна!» – сокоріла коло неї Олька. поприкладала й єдною-другу трубки, одна довга, на якійсь дротині, чи то шлангові, а друга широка, от мого дядька-лікаря, допотопна, але надійна, вірте мені!» – сміхнулася Вікочка. Розпитала та навіть вухом до грудей Якова приклалась. Тоді сказала... «Судячи з усього, у вас знову був мікроінфаркт, Якове Платоновичу. Можемо транспортувати вас до районної лікарні, а можна...» Тут вона не доказала. Яків подумав, оскільки докторка Вікочка шукала якесь слово, що неї на печаль схожа на довгоногого боцюна, що не не може жаби вполювати, а може і грається з тою жабою». Боцюн ішов до якогось берега, а Яків розумів, що біда його і на цей раз обминула. Тико посварилася, Мона, сказав він, Мона. Спробував піднести руку, аби торкнутися жіночої руки. Докторка несподівано наблизила свою лапку до його майже чорної, спинилася. Я не певна. «Що Якову Платоновичу потрібне транспортування», – сказала вона, – «спокій, друг хворої людини, як і рух, друг здоров'я. Тому я пропоную варіант, якщо ви погодитесь, я, звісно, не гарантую і швидше за все не маю права». Далі була та дивовижа. «Ні, спершу те, що Вікторія, докторка, сказала». Оскільки транспортування шкідливе, то вона може сама спробувати поставити Якова Платоновича на ноги. Лікаря з району попросить приїхати. Хай огляне. Але належні ліки, препарати є і в амбулаторії. Та й що треба, може виписати. То ви згодні, Якове Платоновичу? Я й не збирався нікуди їхати, отказав Яків. Не поїхав би. Як судилось жити, то житиму, як ні, то хоч у своїй хаті помру. Померти не дамо, пообіцяла лікарка. І то правда, і то правда, що не дамо, підтримала Олька. Бо ви, те, тату, самі обіцялися до ста літ дожити, то не відступайтеся від своєї обіцянки. Мені до того ж сон приснився, та я дівчина, що у вас жила. «Дівчина?» Яків стрепенувся, аж звестися на лікти спробував. «Ну, та ж ваша приблуда. То ніби вона в якомусь домі на ворітьох стояла і дивилася, ніби то виглядала. А то ж до госта і сон. Чує моє серце, в зимі вона так і приїде, а моє на столітті». Яків тихо посміхнувся. Олька хоче його підтримати. Знає, як він чекав звістки, що жива здорова, а той приїзд до того дівчиська цільних п'ять літ жде, то хай пожде трохи пару місяців до ста літ. Від того часу й Олька бігала хіба до своєї хати дати свиням чи подоїти корову, а то сказала, що сусідка Ганна буде за хазяйством наглядати. Ганна Яків зирнув на Ольгу. Ганка, дочка Ганді, Гані, Господи, чи ж досі вона нічого Ольці не сказала? Певно, що ні, бо дочка не витримала б. Бо ж Ганді вже нема на світі. А до нього тепер-ка гості часто приходили. І Тарас Гаврилків, і його жінка, і дочка Тарасова-молодша, школярка Лідуся, і внучка Ольчина Поліна, і Люська, друге, Друга внучка, що медсестрою в сусідньому селі робила. І Пилиб Гондосів, пришкандибав, Каже, не міг не провідати. Бо помре от як то йому доведеться Найстаршим в селі ставати, а то ніби солстис, Старшина над дідами і бабами. Але Кериха, а Єгорко, так вони ж не ходячі, «Я таких старих шкап і не щитаю!» Пеліп сміявся геть беззубим ротом. Йому йшов дев'яносто семий. А в селі, як і взнав, бо сільський голова сам йому сказав, «Двоє їх до ста от-от доживуть».